Haleluya haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninaamini kwa neema ya Mungu tunaendelea kuomba pamoja kwa ajili ya kutengeneza boma na kuponya nchi zetu Kuna ambaye boma lake na nchi yake katika maombi haya ni familia yake mwingine ni ukoo mwingine ni mahali pake pakazi na mwingine ni nchi kwa ujumla wake popote pale unapotaka kuona mabadiliko hiyo ndio nchi yako kwa hiyo shuhulika nayo kwa bwana asifiwe sana bwana yesu asifiwe sana tumesisitizwa katika tafakari iliyopita kuhakikisha tunaomba kwa kusimama na neno la Mungu lenye mamlaka ya mwisho katika ulimwengu wa roho hilo neno tukilitamka kwa imani linang'oa, linabomoa, linaharibu na kuangamiza kila kilicho cha ufalme wa giza, na kisha linajenga na kupanda cha ufalme wa Mungu. Hilo neno la Mungu tukilitamka kwa imani linang'oa, linabomoa, linaharibu na kuangamiza kila kilicho cha ufalme wa giza, na kisha linajenga na kupanda cha ufalme wa Mungu. Maombi ya ukombozi yanalenga kuwafungua watu na kuiponya nchi. Maombi ya ukombozi yanalenga kuwafungua watu na kuiponya nchi. Neno nchi linamaanisha ardhi tunaoishi juu yake. Nchi ni ardhi tunaoishi juu yake. Ni muhimu sana kuomba ukombozi wa nchi kwa sababu hakuna ustawi juu ya nchi iliyolaaniwa. laaniwa. Ndio maana Bwana alipomlaani Kaini, alimlaani katika ardhi. Bwana alipomlaani kaini, alimlaani katika ardhi, yani nchi. Imeandikwa katika Mwanzo 4:11 na 12. Mwanzo 4:11 na 12. Basi sasa, kaini, umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake pokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapo ilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hali ya kiroho ya ardhi ina athari kubwa sana kwa maisha ya watu. Hali ya kiroho ya ardhi ina athari kubwa sana kwa maisha ya watu. Ardhi iliyobarikiwa inaachilia mafanikio kwa watu wake waishio juu yake. Ardhi ilio laaniwa inaachilia ukiwa juu ya watu waishio juu yake. Ardhi ilio laaniwa hupigana kinyume cha watu waishio juu yake. Ardhi iliyobarikiwa inaachilia baraka juu ya watu waishio juu yake. Ardhi iliyolaaniwa inaachilia ukiwa juu ya watu waishio juu yake. Ardhi ikibarikiwa ni baraka kwa watu waishio juu yake. Ikilaaniwa ni laana kwa watu waishio juu yake. Ardhi iliyolaaniwa hupigana kinyume cha watu waishio juu yake. Biblia inasema ardhi haitakupa mazao yake. Neno mazao halimaanishi mazao ya kilimo tu, bali ni kuto kufanikiwa katika jambo lolote mtu atakalofanya juu ya uso wa nchi. Neno mazao halimaanishi mazao ya kilimo tu, bali ni kutofanikiwa katika jambo lolote mtu atakalofanya juu ya uso wa nchi. Hata kama ni biashara haitafanikiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba maombe ya ukombozi wa ardhi zetu. Hatua za kufuata ni kujitakasa na kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili uweze kujua hali ya kiroho ya nchi yako au ya ardhi yako. Nani sauti gani inayomlilia Bwana kutoka katika ardhi yako? Omba utakaso kwa Roho Mtakatifu. Omba Roho Mtakatifu akusaidie uweze kujua hali ya kiroho ya ardhi yako, na ni sauti gani inayomlilia Bwana kutoka katika ardhi hiyo. Kisha tubu kwa habari ya uovu uliofanyika juu ya ardhi hiyo. Achilia damu ya Yesu Kristo ukombozi ikalipe fidia juu ya kila nafsi iliyoshikiliwa na laana ya ardhi. Achilia damu ya Yesu kuondoa madhabahu za miungu mingine zilizojengwa juu ya hiyo ardhi. Achilia damu ya Yesu kuondoa madhabahu za miungu mingine iliyojengwa juu ya hiyo ardhi hata kama wewe hukuhusika kufanya ibada hizo basi usika kuondoa hizo madhabahu ili watu wako wakapate kufunguliwa. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa pili na watatu. Vunjeni kabisa mahali poto walipokuwa wakitumikia miungu yao mataifa mtakao ya miliki. juu ya milima mirefu na juu ya vilima na nchi ki, na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomweni nguzo zao na maashera yao yateketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga za miungu yao zikateni na jina lao hiyo madhabahu jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo endelea kuachilia damu ya Yesu ya ukombozi ikaikomboe hiyo ardhi ikapate kuwa safi kwa ajili ya utukufu wa Mungu kisha isemeshe hiyo ardhi kwa neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo kama Ezekieli alivyoaambiwa aisemeshe milima ya Israeli na wewe isemeshe ardhi yako imeandikwa basi bwana Mungu asema hivi nimeinua mkono wangu kusema hakika mataifa waliokaribu nanyi pande zote wao watachukua aibu yao lakini ninyi enyi milima ya Israeli ninyi enyi ardhi yangu mtachipuza matawi yenu na kuapa watu wangu Israeli matunda yenu. maana wakaribu kuja maana tazama mimi nasimama upande wenu nami nitawaelekea nanyi mtalimwa na kupandwa mbegu Nami nitaongeza watu juu yenu nyumba yote ya Israeli nami yote pia nayo miji itakaliwa na watu na mahali palipo haribika patajengwa nami nitaongeza juu yenu wanadamu na mnyama nao watazidi na kuzaa nami nitawakalisha watu watu ndani yenu kwa kadri ya hali yenu ya kwanza nami nitawatendea mema kuliko mema ya mianzo yenu nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Isaikeli suraya 36 nimesoma mstari wa saba hadi wa 11 Rafiki mpendwa ukiisha kumoomba Mungu maombi yako mtukuze kwa moyo wa sifa na shukrani kwa kuwa kwa hakika Bwana anatutendea ukombozi tuombe Mungu mwema na baba yetu wa mbinguni tunasimama mbele zako kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo Tunakushukuru kwa ajili ya damu yake ya thamani itoshayo kututakasa na kutusafisha na udhalimu wote. Hata sasa tunajitakasa mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Tukikushukuru kwa ajili ya kutuzaa mara ya pili kwa roho mtakatifu wako na kutufanya warithi wa baraka ndani ya Yesu Kristo. Tunasimama e Bwana kuomba toba na rehema juu ya kila uovu uliotendeka na kwa ajili ya kila sauti inau kulilia kutoka katika ardhi zetu. Tunatubu kwa ajili ya damu zilizomwagwa na kwa ajili ya madhabau za ibada za sanamu zilizojengwa juu ya ardhi zetu. Tunatubu kwa ajili ya sadaka zilizo toleo kwa mizimu na maagano yaliyoingiwa na kumbukumbu yake ikatunzwa katika ardhi yetu. Tunakuomba e Bwana uturehemu kwa habari ya maovu na machukizo yote yaliyofanyika ya, ya kazinajisi ardhi zetu. Tunatubu kwa ajili ya kila laana iliyoachilwa juu ya ardhi hata ikazuiwa kutupa sisi mazao yake. Ee Mungu, turehemu. Ee Mungu, tusamehe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo yenye nguvu ya kuondoa dhambi na laana. Mungu Baba kwa jina la Yesu, tunaachilia hiyo damu ya Yesu juu ya ardhi zetu kungoa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza kila kilichopandwa kinyume na ufalme wako. Tunanyunyiza damu ya Yesu kulipa kila fidia na kunyamazisha kila sauti inayotuhukumu kwa jina la Yesu Kristo. Ee Bwana hiyo damu ya Yesu na ikafanyike fidia kwa ajili ya kila nafsi iliyoshikiliwa na laana ya ardhi. Tunakemea kwa jina la Yesu roho zote za mauti na uharibifu zikatuachilie tukapate kufunguliwa na kuwekwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Tunaachilia hiyo damu ya ukombozi juu ya ardhi yetu. Ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Ardhi ikapigane upande wetu na sio kinyume chetu. Ardhi ikatupe sisi mazao yake tukaone mafanikio na baraka za Bwana katika maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe ardhi sikia sauti ya Bwana. Utalimwa na kupandwa mbegu na miji yako itakaliwa na watu na mahali palipo haribika patajengwa tena. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakutukuza, tunakusifu kwa kuwa umetukomboa sisi na ardhi yetu. Asante kwa kuwa tutaona mafanikio na kubarikiwa katika yote tutakautia mikono yetu kufanya. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe 22 Novemba, mwaka wa elfu mbili na, ishirini na tatu. Rafiki mpendwa hali ya kiro ya ardhi ina athari kubwa sana kwa maisha ya watu hivyo inatupaswa kuomba maombe ya ukombozi kwa ajili ya ardhi zetu Mungu akubariki iwe siku njema damu ya Yesu Kristo inayonena mema ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote amen